Sincere que gratis en Saúdete, Geis RT Guías Ayuan, Sincere Informatiboan, Eta hoste unero, colaboración y saténdo bu, Imano Lequín, o rengo en el teléfono Imanol? Hola, chaldán. Somos ¿Ondo, somasco? Ondo, onda, onda, onda, Ezan ba. e, behar dugu, bazuk egiten duzula aurta gazte literaturaren inguruko kolaborazioa gurekin, eta gaurkoa izen buruaren gatik. Gatik, aurrentzako, pentsatu dut ez, gaztentzako akaso bai, ez oh, da? Gala, hankaz hartu dut. Ez, ez ez ez, ez. Bete, betean, asmatu ez gaur eh, gazte literaturarekin gatoz eta hi ezan, bueno, eskualdeko irazleba da, eta ilusio egiten du, ez eh, eskualdeko Xortzailean berri matea eta, bai, eh, kasu netan Koldo Izaherren da, eta Koldo Izaherren goi duen bezala, ba, elduen txako espada, gazteen du, hau literatura, eh, ez da bere, bere alorra sobra, eta keguen mendig aurrera ingo duen, baina norengoz dintzat, elduena eta gazteena, hortara digatzen zegoen. Ezan didazunean izan burua, berera izan dizu tiriki baino lehen, zinekin dezakegu, horrela izan dela, hau Erromaniar izango da, eta ere, bai ez? Bai, bai, Erromaniar eh, mutil batean historia kontatzen da, ez bakarrik eh, mutiloruna, baino bai, fokoa mutilonean gan jarria dago. Dumitru du izena eta mutilak du bezala izena, liburuak ere. Dumitru, hmm, abizena Petrasku, ha ah, ez? Bara, bai, putrezko. Mm -hmm. Bereita, kosmin, da. Eta, bera, da, du mitz. Eta hemen, errezen jen, irakur dezakegunez, estereotipo asko Erromania eta hemen dikan bat edik direnak hemen ere betetzen dira o da, hor, erresinan gutxen eskartzen du Erromania raizatea eta lapurra izatea bat egiten duen gizartea eta berea eta hau ere soinu jolea da, pelikula batzutan ikusia dizan dugun bezala, eta imagen atzitun bezala bai. Erromania erguztiak soñua jotzen eta biolinia jotzen, ez? Bai, bai, bai, bai e... estereotipoak e ditu, baina bueno, e koldo Izagirre ba, bere obrarengatik eh dagoeneko badagikuen bezala, ba, e novela sociala egiten du, eskerreko ikuzpuntu batetik idazten den novela eta ba gaurrengo ba kezka bat, eh ba gizartek islatzen saiatzen da eta da, ba estereotipoak nola kaltea hondie egiten dieten ba eh immigrazioan eta ez diren kaso netan Romaniarei er tanola hori ba, ba, gainetik ezin kendu daultzan ba la purta hori, eta askotan ba ba bat ere justifikarterik gabeak eta bat ere errukiri gabeak ere egiten diren estereotipoak direla. hori adarikatu du, eh? Novela Ochoa edo narrazio luze honetan 60 orrialdeko zea dela go lantz dela, go. Mhm. Uh -huh. Txatendu du metro Eskaldola dela. Itzes eta bizitez. Horregatik, horregatik ez da la libratzen lapurre izaten Euskaldun pilo bat ezagut zitu lapurrak eta Eta lako gisa gaiztoa direnak Baina du azkenean, bai, Euskalduna, Euskalduna, ez? Han jaioetakoa, ez? Bainoan, Euskalduna Nun jaio gani ez du argiten Suposatzen da, eh, bai ez dela Euskaldun jaioa Baina erat integratuta dago du mitu eh, eta Euskaldun petoa da Gainera, idaz dulde bezala ere onxan marra da, bere, bere testoak irakusteko aukera daukagu. Ja, e, bueno, narrazio bada, eta narrazio horretan e, bueno, ba, berriz ere estereotipoak eta landuz, ba, narrazio horretan kontatzen du nola, ba, e, bide gabeki atxilotu zuten e, berak laturtu etun E, gertakari, bueno, lapurreta bat leporatu zioten, eta, eta bueno, beraketzu, nahiz eta ez duen lapurtu, ba, nahaitu esateko, inorketzun bere erruba betasun prosuntzioa edo zein du, eta narrazio batean eskolako berrik askidei horik ontzatzen dira. Eta, bueno, narrazio horretan erakusten du ba, gaitasunan ba, dugu edazteko, eta horzon dugu edaztuko bainera, euskara dikain egiten dugu, hau ba, zein dugu. Eta gainera, ba, laguna ditu eta bueno, eh, historiako beste protagonista bat eh, den olat, gainera eh, bueno, lagun maño gego agian ere bai, maitza lagun izateko bidean dagoen neska bat, ba, bueno, ba, gainera neska hau bai, bueno, gielako beste mordozkia bat ere dumit ziren aila ezako dira da, bide gabekeria honen Bai. Bai Egi esan, alde horretatik, bain, e, liburu hau eta nebezu e, pixka bat aziko nai, liburu agetzen Liburu hau dago eraikita ikita, e, ba, hainbat ataletan eta atal bakoitzaren barruan e, testu mota desberdinak daude e, Gehienak dira narratzaile bat eta elkarrezketa batzukin bainoan, ba haude tartekatuta egunerokoak edo anagazio ba, biografikoak izan dituzten onelako pasarte batzu eta hiru e, pertsonaia, bueno, lau, hobetuzen da, lau pertsonaia daude e, xea, e, nolabiterea, arbatzaren erdi-erdian batetik dago du mitru, orain artea ipatu beguna eta bestetik aipatu berri degun olat dela familia bateko hirugarren belaunaldia ezagutuko dugu hirugarren belaunaldia, olatzen ama orain beritzenako gohan ez dudana eta e, olatzen amona, bai? Uhum. Marta uste du lehizenea amonak o, Amak Eta hiruak ere nola baitere, bidegabekeria Bide Bana edo bizitute Bereziki amak eta alabak Baina baita amonak ere Eta iruetan ere salaketa Soziala edo gertatzen da Amonak da Bueno, novela sozialan Izagirrein novela soziala Ba, ezagir estilo hori garren mendeko novela soziala imazinatu behar ba, dugu, estilo nahiko manikeoa, ba, onak, pertsonaionak, posona dira, katxgabeak dira, eta eta injustizia undi baten e, ba, sufri, sufritzea tokatzen zaie, eta gero euren aurrean dago ba, gaiztoa, eta da, ba, gaiztakeria, eta horren amonak pixka bat bortuzten du, ba, zarzarro ba gehi zuztur bat bakardaean dagoena eta ba gizarte ba, injusto batean dagoen, osea hamona hotza e, gero ama da fabrika bateko langilea, oso baldintza kaskarretan ari direna lanean eta baldintza horien aurrean ama ba protesta egin modu eta ba bueno, ba, ama, ba, du, eta, eta, bueno, ba ez du merke pagatuz bere jarrenak. Eta gero dago olatz, olatz e, Dumitzurren laguna da eta orduan olatzek Dumitzurren bidez gizarte basterkeria Atzerritarrekin dauzgain eh ba zea guztioiak ez da topiko ba gaizto hie denak ez da etorkinen gaineko susmo zentsu gabe hie denak ba, bizitzen ditu ba, Dumitruren Dumitzurren bidez olatzek. Eta hori da hori da lana laburresen da nobela. Pentsatzen dute ze ikastetxetan dogade BH eta laukoetan, ba, irakurtzeko eta gero horren ingurua, ba, pixka bat, hausnarkete egiteko eta gaiia lantzeko a apro propos esan daitekela, ezta? Da? Bai bai, gainera narrazioen parte handi bat instituto batean gertatzen da. zeharka ez bada zuzenean eta bukaera ere... ba Eskolako asamblea batekin bukazen du Iaia ia bukera erarte Ego e-mail bat dago bukaera bukera bainoan E-maila baino lehen asamblea dago Eta, bueno, jarrera, kontua jarri horiek ezka Gaina esan duzun bezala Testumota desbereiakera biltzen bali Iaiai dazkera desbereiakera orduain Iaiai irakaz laren txalantzeko ere Baprimeran jaga Oida, ya Perfecto, ya <gülsor> eh bayondo, insuyein, bai. por cierto por cierto eh nasa beste batotan ere aipatzen dugu azala askotan ez eh? signifikan ez ater aurrentzako literatura edo gastentzako normal ta normala azala kalako garrantzi berezi izaten du marraskiaren gatik eta horrengoa vamos es kit, eh? manikus, eh, de aquí te ni que me ni cosa te imagina txot ordena que le izango da menor ordena cada nada ingresa Zauda, eta beltza sal agresata beltza scoubels bat ordu mitru harrapatu naiean. Bai. Pentsatzen dut egina dagoela, baina bueno, pizkat, hor da, es berezia bada, Ez da Bai, ba. bai, eta gainera oso ongi adierazi duzu, ba nik le mepatu duan bezala novela socialaren baruan gaude eta jarrera ba, literario manikeo baten aurrean beraz eta ba oso porta egokia da sta scoubels bat Dumitru arrapatzen, zanpaten, zaiatzen dana, eta bai, bai oso ki e, egizan irudiak esongi labuzten du eta iraokitzen du zinan barruan alkituko dugu. Gaina eskaz da beste zer ikusten. Dumitru, es, izena, bai. bueno, egilaren izena, kodizagirren oski, baina Zena. gero esku beltzori bere behat zatzaparlusekin, es. Bai, atzaparra ah, gaina apuntaduna ah, gaiztoa, ah, que matenotestan. Ez dute azkazan dutzeri guen, ez dute behar gaiztoitxure izateko bai bai. Es, es, es, gaito. es. es. Na behitzen zailo. Ah, bueno, ah, oso, oso, doi, Manol. Ez dakit, agian bukatu baino, ez dakizabegiagoaipatu nahi duzun, edo bestela, por cieto. Begiratzen egin intzen hemen, ez duzua argita etxezan, erein, horra junez, eta azpian, agertzen dela audio ba, unagertzen den de prentxaurrekoa e, orkespenekita aldi Ez, ah, da ah, ki temango deidan, denbora entzun, edo satiren bajeisteko, semen ikusten beren ba, ez, ireia orduerdi luse da, baina, bueno, besta gukemen zintzelikenez badugu jartzen, ba, nahi duenak ere, txetika, ankurizitate ah. gehiago bali mauka, ba, entzun desak ere, bai? Bai, ja, eh, badira urte batzu bai, elkarrek eta bai, ereinek, biak, alabiak, eh, renxaurrekoak, eh, gero, eh, Bideoan, bide, ba, normalean bideoan, ba, norengontan audioa dela esan duzu? Bai, bai, audioa da, emengoa bai, bai, beste ba. bide, bai, da, kitargazkia da bebeia, bai, sargazkia kargazki dira, bai Jaro, agian luzera, eringatiko, orduberdiko bideo, igual, handizia eh, gertatu gertatuko zitzaien, eskegitzeko xarean Baina, normalean, izaten dira, laupa bost minuntuko bideoak, ba, baina, bai, bai, ereinek, eh, zein elkarrek, hori beti egiten dute Ibai, zabalek ere, tarteka egiten du bideo, aukestenaren bideo txoa grabatu eta gero zean moduan, eh, amun moduan edo, ba, sarean jarri normalean no. e, youtube eh, zaten dina vale, Bukagian bairo, egingo dugu Satitzore magutxenea zorentxe bertan zurekin bukartondoren jarriko dugu hola, besterik ez balimada urrengo gaiarekin oen musikarekin jarraitu baino olen, eta nahi duena kosorik entzun, ba, hor dauka, erein ba, webunean Eee, venga, jukatzeko, goberatu dena, venga, reseña, venga, lagur pentxo bat Bai, bale Eee, eh, bueno, bari, ba, lagur pentxoa dela, du ditru behiten da Eliburua, kolda izagirreki daztia da Eta barru, nautituko dugu, ba, kolda izagirrean idazkera beratxeko Zea narratio luze bat, eh, kezka sozialak islatzeko asmoa duena bereziki etorkinekiko zea, eh Gure jarrera askotan zuntx Eta administrazioa gainera nola erruga izi gortzen dituen Eta e, hau ereinek kaleratu du Bertze e, balzailaren barruan Ez trezia bizta baina bat ere galeski izango Denera iruro eta mm. mairu dira Eta... Ba, ba, Biatzi biatz, euro eta barro eta maiz enti Bueno, gutxez, interne, internet didez, me hakeratu dut dendetan antzeko, ezta? Ba, edo bai, esta, Amar euro, vamos Bai, amar euro bentu pixka gutxizio eh. Bai, eta, ba, izak DBH-en eh, erabiltzeko moduko liburuan Bai, hori xe Naiz eta, bueno, neri bentsat, literatura manikoa pixka bat Azperraz egiten zei da Tartxonaiak pixka bat, erraditz motik hartua Baina, bueno Gaina, bueno, alare baduma mia, liburonek, dudari, a beh. Ba, oso ondo, ba ondo. Ez ez gurekin egoteagatik agatik, eta aurren arte. Urren gaztean berri lo entzuko dizugu, vale? Ondo, ba. Venga, ba. Gora zintzilik irratia, eta gora zintzilik eh, saleak.